Mm. Okej, okay. ska vi börja igång, eller? Ja! <här> Hej <här> Allt bra Nej, ja, Jag har lite ont i halsen nu faktiskt <här> Men annars är det alla tider det är Fan vad gött, du sitter rycker vin nu Ja, så det kan så... ju inte vara annat än Vad är klocka? klockan? 10.05 <här> på en lördag, <här> då så. lördag då? Ja, ja. Det är lördag ja Cocktail hour har väl varit Det är väl ja. 16, eller är det 5? Jag... Ja. Snart så Snart, <här> Förstartar lite Men det är lugnt där ah. Det är en Första gången vi spelar in på lördag kanske? Vet inte det Kan vara Är det irrelevant? Det är jävligt irrelevant Vi kanske inte ska säga att vi spelar in på lördag Vi kanske ska säga att vi spelar in det på en söndag Och sen så är det söndagmorgon. om man Oj vad snabbare att var ut med det Ja, eller hur? Ja Smart ja. Smart ja. Men nu är det för sent Nu är det för sent Helvete Ja Jag heter Karl Och jag heter Anton Och vi är tillbaka Eller tobacco som det heter på engelska <laughs> Ja, precis ja. Och Larsson är inte med Larsson är Och Bräda igen Igen ja. Jag gillar det där. <står> verkar som det. Ja. Detta är avsnitt 35. Det är det. Jag podcast. Jag vet inte om sa det. Men det är det. Det har man hört. Och mm. ni vet nog det om ni är här. Ja, precis. Så att, men vi kör igång. Ja, yeah! går det direkt in på dagens agenda. Ja, yeah! har du något gött att starta med? Ja, det här. Jag ska bara gå en ternär, Ja, ja. Du behöver inte gå så långt. Men du kan ju putta lite grann på kylskåpet så det inte låter så. Men du kan ju ta ut ölen först. Så. Då har jag hämtat ölen här. Ja. Och jag har en corona i min hand och en coronaöppnare. Yes. Och en lime som jag ska kuta upp här också. Men har du fått öppna Anna? Av dig. Yes. När du... Eh... Eh, så att du eh, tog ner tältet ja. gjorde jag. Från en eh, öl ölfestival. Ja, precis. Så var det. Ja. Eh, så. Den ja. delar nu i för övrigt. Aqua, Aqua Blåfestivalen i Vännersborg, ja. Precis. Det tror jag. Jag har aldrig varit där. Inte heller. Jag har satt upp och tagit ner tält. Det var väldigt roligt för vi skulle ta studenten då. Och du var nöjd över att du fixat ett, ett flak-corona. Jag tror det. Ja, ja flak-corona hade jag ja, ja. Du, bara, du skickade ett väldigt nöjt sms. Ett helt flak-corona att ha när vi åker på flaket. Precis. Där. Ja. Ett flak på flaket som man ja, säger. Ja. Så skickade jag en väldigt bra comeback till det med ett mms Mm. På en, en hel liten. lastbil full med, med corona. corona som stod där, eftersom att det var en corona coronafestival Precis, så att säga. fan vad gött. Mm. gött Jo, det var så här, jag har varit på Krister Chris i P3, jag ju tio år Ja just det ja. Och jag var på Christerkalaset på Pustervik i Göteborg Jaha, det var det då? Det var jättetrevligt Så de att det var kul eller? Mm. De med det gjorde jag Jaha. Men vi kan komma till det snart För att jag tänkte säga de, de körde ju den här fredagsflörten-grejen där ja, Fast det var en tisdag det. tror jag Men ja. de körde det då ja, cool. Och hon, tjejen där eh, Beskrev sig själv som eh, Charmigt klantig eller något sånt där mm -hmm. Och eh, att Då skulle hon säga någonting som Vad gör henne klantig och då berättade hon att hon hade glömt någon packning eller någonting på något tåg eller hur fan det nu var. Hur som helst så skulle en kompis till henne plocka ut den från det här upphittade grejen i Stockholm. Mm. Sätta den på ett tåg ja. och så skulle hon eh, hämta upp den i Göteborg när tåget kom. Okej. Okay. Mm, vilket hon misslyckades med men skitsamma. Ja. Är inte det, om man ska skicka paket till folk om man bor i städer som har, som har connecting tågtrafik. Ja. Är inte det ett bra sätt att skicka på? Jo. Det måste det vara, det bara... Du bara ställa in Gå av tåget igen För du behöver inte ha någon biljett för att gå på ett tåg liksom. nej, precis. Och sen så är det någon som bara plockar upp den När det kommer fram till Jävligt eh... smart Att med eh, dagens eh, SJ ja, så Jag tror det... att det inte går lika bra alltid nej kommer lite för sent Jag känner det kommer fram när det ja, Försvinner tåget Försvinner att... tåget. Ja, det tåget Tåget så still vi blir vi buss istället Och sen så blir det kvar där Ja, precis. Mm. Så kan det bli jag vill inte säga jättesafe kanske. Nej, det ju men det måste ju ha sägde funkat så hade det varit en en Jag bara då... du tänkte att gud var smart om man om man inte har glömt sin väska då utan att man bara utnyttjar detta. Kan vi testa den då? Jo. Från trollatangentbord ja, kanske. Det är, inte så, det, är ju, det är inte så det är inte så stort att det försvinner ett tåg. Nej. För det står fallet blir det bara stående. Precis. Ja. Men det är smart. Mm. Och gratis. Mm. Och det är nice. Mm, grattis för att <laughs> det är bra det. Är. Nästan en economy grade på den. Synd att det är då mer sa det. Ja. Det var ja. synd. Hur <laughs> tråkigt. Eller ekonomigar. Jag, är guy. jag eh, åkte. Eller åkte, beroende på hur man pratar. Mm. Hur säger du, åkte eller åkte? Det är nog olika från olika situationer. Mm. Det är lite beroende på hur snabbt man pratar också. Ja, om man vill få fram det fort eller inte. Mm. I alla fall. Jag åkte till Göteborg och yes. jag tog E-Sexan för en gång. Skulle Jag brukar ta 45? Ja. Mm. Och då skulle jag stanna och kissa på en rastplats. Mm -hmm. Och du vet de här rastplatstoaletterna. Mm -hmm. De är jätteäckliga. Ja, ofta. Varför är de det? För de som stannar på sådana där. Det är ju typ lastbilschaufförer och, och eh, folk. Ja. Är de verkligen så jävla äckliga? <laughs> Förmodligen. För ja, men, okay, på en krog eller något eller på typ en eh, offentlig toalett i stan. Mm. Då kan jag förstå att det är äckligt som fan. Jo, jo precis. Men längs en stor väg på ett litet sånt här. Tänk hur brottan att. måste då? De springer in. Ja, oh, jag är så jävla pissnödig. Ja, pissar hela hela stället där ja, inne. så pissar överallt. Så låter det. <laughs> <laughs> Nej, men då, det kanske är en sån grej. Att de är så jävla pissnödig som bara springer in. Ja, precis. Så hinner de inte att ta ut kuken riktigt. De <laughs> och pissar på sig lite också. De lägger sina pissiga byxor där och de springer ifrån igen. Precis. Kan, det vara kan, vara det, kan vara det Men det jag inte på säga, Jag tänkte säga Det är de här lastbilschaufförerna Tänkte jag säga Innan mm. du sa det mm. Kan vara dem Jag skyller på dem Ja Igår mm. Tog just folkstudenten Här i Trollhättan Här i Trollhättan, ja Ja eh, Vi är inte överallt De gör det samtidigt Nej, de är lite spridda skur här mm. Vår grannstad Tar nästa vecka Ja, ja de är sådana, ja mm. Vännersborg tänker du på, ja Precis mm. Och då i onsdag Eller torsdag, tror jag mm. Vad I alla fall Eh, Torsdag Så alltså, jag skulle ut i går tänkte jag mm. Och se för jag, för jag var ju inte ute på min student Nej Så du skulle jag, se hur det gick till jag skulle se vad som, hur, hur det var ja. Väldigt mycket fulla studenter var du Ja Väldigt mycket fulla studenter Men alltså innan jag skulle ut på krogen då, Så tänkte jag skulle åka till Systembolaget Och köpa lite gott Som man säger Det som jag dricker nu kolonan. Lite Berz Ja precis Och då Så tänkte jag om De öppnar alla nio eller någonting tänkte jag Så jag åkte jag Öppnar tio Öppnar tio ja Mm Så jag kom dit tio i tio Ja Ibland tänkte man dom var ju öppna tänkte jag. Kom hit. Nej, var stängd. Okej, så fick stå där ute med de andra som stod och väntade på att de skulle komma in. Och så stod jag och väntade och så höll jag upp, höll, jag, höll jag telefonen i handen så bara kolla jag ja, klockan är till typ 59 och så ska jag kolla så här. Så precis när klockan slog över till 10, ja, då var jag bara klockan är 10 nu Öppna då. Typ så jag bara. Ta lugnt <laughs> Så sa han bara hallo. Typ visst liksom, bara fan, det är ju, klockan är 10. det ska vara uppe nu direkt sa jag bara hoppar på dem. Och så bara Typ fem sekunder senare, så bara klickar jag till dörren, ja. är låset, som är här, automatiskt, förmodligen. Ja. Och så bara öppnar sig dörrarna väldigt långsamt. <laughs> så alla bara, fuff! För, för, för, sprang dit Sen blev det en stor jävla hög där typ. Och jag var i mitten av den och, och, och alla skulle in Och den här dörren öppnade så jävla långsamt Och de skulle knö sig in där Och jag bara, jag vill också in så jag vill också knö och jag det var lite roligt Att alla ville in jävla snabbt Det är ju inte som att de ska ha första plats Vid scenen liksom. Nej, de precis. Ska ju bara... In och ut ja. liksom. Det är inte så att det tar slut direkt eller? Nej, precis Jag fattar inte om de hade bråttom om att de skulle till någon sittning, student eller någonting. Fan, var de... Men så tidigt är man inte på student Nej. Nej. Så jag och, eller så är man mycket tidigare. för att man, Om man har champagnefrukost. Ja, precis. 16 så där. Fjävla nice var det. Ja. Gött. Fan, studenten vill man ta igen. Ja, det har varit nice. Jag var inte ute och kolla på dem. De åkte förbi här utanför en bit mm. i igår på morgonen. Mm. Och så... Så jag hörde att de skulle åka förbi. Så jag att de kom. Så jag tog upp min persian och så stod jag naken i fönstret. Ja. Och bara kolla ner. Och kollar på dem. Och, då, och så, så var det någon som såg mig där uppe. Så de bara, hallå. vad jag vinkar på dem när jag står en naken. Och jag Ja <laughs> tjena. <laughs> det var du roligt tyckte jag. Fick de se det sig lite. Vad Såg de penis? Nej, det tror jag inte. Nej, kanske är... Men huvudsaken var att det var naken. Ja, var roligt. <laughs> ja, det är jävligt kul. Nu börjar jag öppna fönstret. Hej, jag är naken! <laughs> jag funderar på om man skulle ge honom något sånt, så här. Bara laga upp kuken eller någonting. Tjena! <laughs> <laughs> de, <laughs> de hade fulla, var De tyckt att det Ja, precis. Det är för studenter. Det har de hade kommit ihåg det i alla fall. Mm. Mm. Jag jobbar ju igår då. Det, var ju... det gjorde jag med faktiskt. Mm. Mm. För den gången. Var det några studenter eller? En var inne. Ja. Och fruktansvärt full. Ja, En var också inne som mig och fruktansvärt full. Köpte appelsinju, tror hon. Ja, men köpte jag... cigaretter. Fast jag känner hon som var inne. Hon, ja. var, med, men hon var fruktansvärt full. Aha, okay. Jag tänkte bara: Nu blir det skruvdriver här, vet jag. Nu blir det. Fortsättas, så att säga. Precis. Hon var ju sjukfull. Skulle mm. du, du följa fotbolls igen, någonting, eller? Nej. Nej, inte, jag heller jag tror inte. Nej. Men. Eh, det står så här: Att Ukrainas prostituerade höjer priset. När svenskarna besöker EM. Åh! Oh. Just det? Bara det jag tänkte Göt säga. Gött för dem. På tal om EM liksom. För vi är så rika. Mm. Vi har råd med hårer. Mm. Undrar vad en hora kan kosta i Ukraina. Vad tror du den kan kosta? <laughs> om vi vill ha ett liksom. 30-40 svenska. Kanske. <laughs> Ungefär något sånt kan jag tänka Och mig. Och på det kylskåpet Det Är det något Akanymiga kanske skulle kan ha tipsat om? Om ni vill knulla billigt. Och ja. läste också att det har varit en till kandibala attack i USA. Så. Ännu en man som har tuggat på en annan mans ansikte En annan mans ansikte, just ansikte Ja Samma som det här med ja. The bath salt, bath salt ja. Hade han också checkat bath Nej, salt den här killen var eh, påverkad av metanfetamin aha Så det var också något som eh, Men han ville göra samma Var han inspirerad kanske Eller kan... var det bara en, ett sammanträffande Jag vet inte, det känns ju lite för samma, samma för för för att ja, jag jag hitta orden riktigt men det känns ju lite för för för, för, för vad heter det, det känns lite to good to be true ja, uh, lite lite för uh, Likadant ja men vad heter det lite för, för. maila in fyll i gmail.com om ni vet vad jag vill ha framför ordet. ja så tar vi det i nästa avsnitt jag hör att folk gillar min röst Ja, visst det. Eller någon i alla fall. Marie, eller vad heter hon? Ja, det är va? Maria. Peterson Maria Pettersson. Marie, Marie Maria. Pettersson. Pettersson. Hon har ju fått sin t-shirt i alla fall. Ja, har fått det. Mm. Hon kan ju lägga upp en bild på den då. Hon reagerade typ en vecka senare än vi skickade den bara, men... Eh... <laughs> men det är lugnt. Ba, oj, har jag fått brev? På tal om t-shirts så är ähm, ju Larsson, han har ju på sig våran t-shirt nu när han åker i Ravenhill i Göteborg. Mm. Det är kul Han har, har den ovanför... Sitt skinnställ Sitt skinnställ Ja Tur jag om inte under skinnstället Hade han inte gjort Vi kanske borde ringa Larsson sen Det kan vi göra Då ska vi göra det nu Det kan vi göra Ja kan vi ringer Larsson nu då Ja Hur fan ska vi göra det här då Ej, Kör bara mot Tror du det funkar Ej, Vi provar Vi testar Ska vi ner Larsson ja. Nu så Tjena Larsson Vänta Vänta Tja Vi spelar in podd här nu Ja nice Ja vad gör du för något Jag sitter och skruvar åt mig igen Skruvar du på din hjälm? Yes. Vad skruvar du för något? Skruvar du på en, en, en, en, en kamera eller? <skratt> uh, nej, vi ser ju. Jaha. Det kan vara bra. Ja, lite så. Uh, Okej, okay. är, är jag med i sändning nu eller? Ja. Ja, sändning oh, vet nice. Han, han <skratt> hör inte vad jag säger när jag sitter där borta. Men... Hör du anton eller? Nej, ja, jag hör Men det är för att han är en bit bort, för fan. Det är jävligt dåligt också, du Nej, chef, Tjäft, Larsson! Vi hör dig. har äh, ähm, jag så klart. det? Inte nej. Det var inget. Hur går det då? Och, Är det gött väder ni eller? Ni om, vad säger du? Vad vill ni råd fråga mig om då? Ingenting. Vi vill bara höra din fina röst. Vi sitter här och dricker vin ja, och öl. Ja. Åh ja. Ja. Oh, ja, men har du gött då? Har du gött då? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, det var, det var Larsson. Alexander Larsen. Ja. Han lever i alla fall det var ja, ja det var ju roligt. Kull kul. Är det? kul, kul, kul, kul. Ja. ja. Jag läste att eh, Obamas cyberattack misslyckades. 2010 mm. skulle mm. han skicka ett virus mot Irans utveckling av kärnvapen så skickar ett virus för att stoppa det stoppade här. eller någonting. För Så det skulle säga störningar eller någonting jag vet inte fan. Men nu har det här, nu har det här viruset spridit sig. På hela nätet Jaha ja, Så detta supervis hotar nätet Så nu kanske det kommer till plats att starta om det Som vi pratade om en annan gång mm. Att de ska gå ner med nycklarna där och köra mm. ja. Jävla Obama Jävla Obama Hålla på Dålig stil tycker jag Jag var i samma resa nu då, fortfarande Längs E6 ja, kommer, ja, eh, kommer till Göteborg Kör genom Kommer till Tingstadunneln mm. Då har det börjat stocka sig lite Okej okay. Uh, det är dragna linjer där, i Tinsdagen. Ja, ah, just det. det uh, en bil bredvid... Snett framför bredvid mig. Uh, ryker som fan ur av oss. Man säger ju på att det är en jävla idiot. Uh, och så börjar han blinka. Var det fuck you, I drive a Volvo eller? Nej, det var fuck you, I drive idiot. Uh, och han ligger, du vet... Uh, vi ligger, han ligger inte så långt framför mig att han kan svänga ut där. Utan jag ligger... Där är hans lite dödare vinkel skulle man ja, kunna säga okay. Så han såg inte dig? Det gjorde han väl inte Han, kollade, han, han tänkte inte på att han kanske skulle kolla bakåt När han ska dra en sväng ut Över den heldragna linjen ja. Så han börjar blinka och börjar svänga ja. Ja. Så jag tutar som han på honom Livrädd bredvid han och svängde tillbaka <skratt> Du är jävla rätt Jag ska jag tuta Det var fantastisk akustik där nere i tunneln också Jag kan tänka mig skrek. Fy fan vad roligt År, oh, jag tänkte på tal om USA Som jag pratade om det med där med mm. där. Så uh, det är större risk att dödas av en möbel Än en terrorist i USA Har du läst det? Nej, men berätta gärna Okej, okay. enligt nationella antiterrorcentrum I USA Vilket konstigt namn, antiterrorcentrum Dog 17 civila amerikaner I terrorattacket 2011 mm. En ökning med två från året innan Då 15 dog Så att Så uh, oh, Ja, men det är en ganska... Det är en sänkning från liksom 2001. Ja, absolut. Om man tänker, om man tänker så. Alltså, det är bra det. Ja. <laughs> alltså, för att få ett perspektiv på siffran har bloggaren Misha Senko knutit till tankesmedjan Council of Foreign Relations. Jämfört med antalet amerikaner vars död orsakats av möbler i egenhemmet enligt amerikanska kommissionen för produktsäkerhet Eh, dog 21 amerikaner, nämligen av tvn, en möbel eller ett verktyg under 2010. Vad fan? Så det var mer personer som dog av tv-apparater <laughs> än vad det var av terrordåd. Typ. Verktyg kan jag förstå att man kan dö. Ja, vissa Power verktyg, tools. Vissa verktyg kan man få. TV, förstår jag, om det är en gammal tjock tv som. Eh... De börjar brinna som hela tiden. Så mm. jag kan anta att folk har sina blomkrukor och skiter om på dem. Säkert. Om de är så jävla. I sin RV. Parkerad mm. på något jävla. Ja, ja. Ni förstår ja, precis. Möbler. Ja. Fast i och för sig. Det är USA. Då får jag gärna ta bilder över hur det kan gå till. Ja. En lite ranglig stol kanske. Och så. Lite för tjock amerikan kanske. Ja, kanske. Sen kanske man har ett stolsben rätt upp genom ryggraden. Aj. Ja, oh, vilken hemsk tid. Men det dömer man ju inte av. Jätte... Det är genom ryggraden. Mm. Ja, då, ja, man blir i alla fall... Förlamad. Förlamad, ja. Sen kanske man dör av svält eller något. <laughs> <laughs> Nej! Men de måste ju så mycket att leva av, liksom. Ja, de har det fet, ja. ja. Ja. Så det tar kanske ett tag. Du kan i alla fall sitta där i två månader lätt. Ja, många av de, de är kärna utan att ens ha hittat en. Nej, precis. Om du sitter där hon... i sin RV. Det ökar snart, ja. <laughs> Den står och bara, oj vad många det var Det börjar lukta lite konstigt Ja, precis så. Vet du någonting som vi absolut inte använder oss av längre? Svenskar en... eller ja, människor ja. överhuvudtaget? Ja, det jag tänker nog främst i Sverige det här Okej okay. Men som ett väldigt vanligt förekommande föremål Jaha Mattpiskställ mm. Du är medveten om vad detta är för någonting En sån som man kan höja såhär. Ja, precis, de finns Lite varstans Lite varstans, Så det är såna här hyresrättsföreningar och bostadsrättsföreningar Och så liksom bo Ja, ja. Mm. Hemma där jag bor med mina föräldrar ja. Ett radhusområde ja. Som är stort som ett radhusområde ungefär Ja, precis hur ja. många mattpiskställ det finns i det området? Nej Åtta Åtta <laughs> stycken? Ja. Hur många används dagligen? Inget används dagligen Ett används ibland utav ett äldre par som bor där Okej, vet du vad jag brukar använda dem till ibland? nej på typ så här uh, påsk och sånt smälla smälla ja man så här, sätter in raketer och så, man, man drar ju en sån här spak så kan ja. upp ja sätter med och så drar man upp och så pff, skjuter den iväg ja. som en liten uh, rocket launcher typ nej jag var mindre rocket launcher Loungeer. launcher <laughs> a launching rocket ja, ehm, då brukar man du vet man hissa upp den då la man där grus och sten och sånt ja. och så smällar man ner den så att de skulle skjuta livsvalet smällde iväg jävla <laughs> frizer cool jag kommer ihåg att det fanns någon de Smällare som typ M40 Eller något De var så jävla starka, jag ihåg Vi har fått morsan och farsan så har vi en bro liksom, som går över en dal ja. Och sen går det en eh, liten eh, Bäck Bäck oh, heter det ja. oh. mm. En liten bäck går den. nu Kasta man ner och där, det här Vattnet flyger fan över den här bron Det flyger upp som fan gjorde det Det var bättre förr, ja, det var det. i alla fall om vi snackar det. Absolut Jag vet inte min farsa när han var liten Jag kommer tillbaka till min farsa Vänta, vänta, vänta. Ska vi köra? Men det här är ingen sån, det är ingen sån rolig nej, grej. Fast vi kanske ska köra en då. Vi kör en då! Ja! Uh, alltså min farsa. Ja. Han, han uh, när han var typ så här Kan han ha varit tio eller något? Då fick han en stor säck av sin morfar. Fylld med svartkrut. ja. <laughs> Fick han. Och han gjort massa saker. Han gjorde ju hemmagjorda smällare och skit där. Mm. Hans, min, min farfar, då, han, var, han var ju lärare och sånt var han Så han hade en massa slyd träslidsgrejer han sånt. Mm. Så han hade så här metallsvarv där nere i sin källare. Yes. Och vad gjorde de med den här tror du? Uh. Kan de ha gjort en helt egen hemmagjord kanon. Det kan de ha gjort. Det gjorde de. Oh. Ja, så som, som de sköt med. Det hade varit en helt annan historia om du sa det gjorde de inte De gjorde en ja, det, det, Ett Ja, <laughs> Precis Nej men så då, Han fick i alla fall eh, en hel säck Med svartkrut Och det fick han lite då och då tror jag För att göra lite roliga grejer med Schysst. Det var bättre för Det var bättre för <laughs> Det var ju livsfarligt För man tappar en sån När man tappar en, en, en Säck med svartkrut Det kan ju explodera som fan ja, ja, ja. Man får jävligt jämtad Med sånt ja. ja Det har han varit har jag märkt ja. för Han lever Han lever fortfarande Ja precis helt hel, hel och välbehållen Helt och väl, ja just. Precis Så heter det Så heter det kul att min pappa att tänka på reality. det. Det dels mig också. För några år sedan. Jag gillar ju Beatles som min pappa gillar Beatles väldigt mycket. Aha. Så han har ju alla The Singles, de här små EP-skivorna. Mm. I så här: boxar. Mm. Gjorde för att typ aldrig spelade. Jätte. Hela samlingen. Okej, okay. Schysta boxar. Så kom han upp med dem till mig och så liksom hade han då. Tänkte ge dem till mig. Okej. Okay. Som att jag då börjat gilla Beatles ja. vid den åldern. Och det tyckte han väl vara trevligt, kan mm. jag tänka mig. Ja. Och så säger han då att de här, de är, de är nog värda en del. Säger han så här, lite försiktig till mig. Ja. Och jag säger, ja, vad då ska jag sälja dem, eller? Jaha. Och han tittar på mig. Och liksom. <laughs> Och så tar han dem och går ner igen. <laughs> Jag har inte sett dem sedan dess. Nej, vad är det, var det. Ja, här? Ja, det här är tretton. Det är fan vad bra. <laughs> Vi väntar nog med det, ta honom. han inte hand. Han blir lite äldre. Ja. Vi får Kanske se när Kanske kommer ner vid 23. Vi kommer med arvet sen. Ja, precis. <laughs> Anton, där får du skivorna har du något mer på agendan? Självklart. Då får du köra lite? Jag jobbar ju lite. Ja. Och så kommer det fram ett och så ska hon betala. Fan, jag skrivningar ner någonting om dagen. Ja. Vänta, ska vi få det här kvar lappen? I alla fall. Hon, så... Ja! Bra, kör vidare. Ja. Hon eh, behöver hjälp då med att dra kortet, bonuskortet. Ja. Och det kan hon inte. Nej. För det är svårt. Men är hon gammal? Ja, okay. så det är okej. Okay. Okay. Och sen så säger hon, och så vill jag betala med kort. Men du får hjälpa mig för jag vet inte vad man gör. Nej, mm. men kan jag göra Och Aha. så vill hon, vill hon ta ut 800 kronor också. Okej. Det är mycket där nu. Ja. Mm. Så det, det kan jag inte göra i samband med köpet. Det fick jag göra efteråt. Varför då? För att det, det är max 500 vi köper. Och sen så får jag ta ut 800 efteråt. Beroende lite på vilket kort det är också. Men Aha, okay. jag, vi gjorde så i alla fall. Och det tog ju lite tid då. Mm. Så stod en gubbe bakom och han oj vad, han blev irriterad. <laughs> att pra och pratade med någon mer som stod förklarar han för personen hur irriterad han var att det så lång tid? Eller? Han pratade ganska högt med personen bakom honom i kön istället. Ja, ah, det här med kortet, det tar ju bara tid. Oj, oj, oj, oj. Oh. Jag blev lite irriterad. Men så kommer han fram och så betalar han med kontanter naturligtvis. Mm. Och det går ju fort då. Ja. För han har ju dem framme. Ja. Och så säger han, det är bra med kontanter. Så, det tycker du, sa jag. Ja. <laughs> och då sa han sa, ja det går ju så mycket fortare. Och, ja, det beror ju lite på, sa jag. Ja. Och så lämnar jag det. Ja, okej. Okay. Här, det beror ju, på. De ja, det beror på ju lite på. Alltså, ja, det, ja, det kan ju också bero på vem det är som gör det. Ja, precis. Och vet du vad det är som tar absolut längst jävla tid med kort? Nej. Folk som ska ta ut kontanter. Ja, det är sant. Vilket du ska göra för du har kort. Ja, för pengarna är ju på kortet. Ja. Om vi ta ut pengarna. Om vi dem på kortet. Du, du, alltså, när jag betalar med kort då står, då betalar du med kort. Då, då står kontantbetalaren still. Är det så? Ja. Herregud. I med chippet, koden. Okej, okay, okej, okay, fuck. Get. nu är vi färdiga. Precis. Jag tänkte när jag satt på i kassan närm dag. Ja. Så <laughs> sitter jag med min lappe ja. ett kvitto som du har tryckt ut lite grann och skrivit ner på. Precis. Ja, jag, jag, jag alla... hela tiden. Det ser la nice. Ja. I och. alla fall uh, och då så skannade jag alla där. Mm. Och så skanna, skanna, skannar skanna. Mm. Och så kommer den påse, Ta påsen, slänger bort den. Och så ligger den fara under här då, då tänker jag att Ah, försökte du gömma den för men? nu? du lura mig, din ah, jävel? Det gick inte den här gången heller, tänker jag alltid då. Nej. Nej. <laughs> Eller folk som lägger saker på saker. Mm. Det är också lite intressant att tänka så här. Vill de att den ska skannas Eller försöker de få att den ska bara åka förbi? liksom. Nej, de är, de är, sparar nog bara plats, tror jag. Eller lägger någonting på en plastkasse. Något litet. En liten godis, kanske. Ja. Som man bara ja, det, det kan bli åker lurigt. förbi. Det är ja. lurigt. I alla fall. Det var det jag hade. Ja. Mm. mm. Tillbaks till kristikalaset då. Ja just, fan vad du hoppar fram och tillbaks. Ja jag vet, jag har ju skrivit dem i lite konstig ordning i mina punkter. Okej, okay, kör vi där. Och där på Pustervik då, i Göteborg, så eh, tror jag det var så i alla fall att det var delade toaletter, både tjejer och killar. Jaha. Och det tänkte jag, oj vad uppfriskande tänkte jag. För varför, 2012. Ja, ja, varför skulle man egentligen dela upp det eftersom att det är ju liksom bås där inne. Ja precis. Så det är inget... Nej, det är ju Det är inte som att man står där med kuken i vädret och bara känner när de kommer in. Hallå. <laughs> Nej, precis. står alltså, jag vädar kuken. Så jag tyckte det att ja, det var ju, det är bra om man inte mm. har jätteproblem med magen då, kan lite, då kanske man helt om man ska ha några runt sig då vill man ha äckliga gubbar typ ja. i båsen bredvid. Hur som helst. Får jag hade inga du? problem med magen just då. Nej, det var, så det var ju lugnt. Men bajsar du då? Nej, det gjorde jag inte det. Nej, okej. Jag bara kissade. Det var nice. Men sen så skulle jag ju tvätta händerna. Ja. Och då blir det ju problem. För då stod jag, fick jag ju ställa mig i kö. Ja. Inte för att det var några framför mig som skulle tvätta händerna. Utan det var några framför mig som skulle sminka sig. Den är ju dålig. Hallå? Vad, äh, flytta på dig. Jag vill Bye. tvätta mina händer. Ursäkta, jag ska bara tvätta händerna. Ja, Ursäkta, jag ska bara använda handfatet du står vid och använder som bord just nu. Hallå, idioter. Ah. det du, du, du ska jag också göra en återkoppling här. Mm. På tal om när jag stod utanför systemet där jag väntade på att de skulle öppna. Ja. Så var det någon kill som kom där med en lastbil Och skulle lasta in varor uh -huh. och så, På systemet eller på någon annat? Nej, på någon annan affär brevet tror jag uh -huh. Men han så stod på ett för att så skulle han, så var han så här, tog Lasta ut varor på den här grejen Och så, så åkte han ner bing, så. Mm. Och så gick han iväg med grejerna Och så var han väldigt noga med att han skulle ställa sig Nästan i mitten av oss där vi stod Alltid så stannade med sina vagnar som han hade åkandes Och så tog han upp en liten dosa Och tyckte på knapp Så den här grejen åkte upp automatiskt och stängdes uh -huh. Och han stod där så här höll såhär och så bara så här, liksom så här, kolla på och så och såhär nickade lite såhär känna och så bara lättade jag åka upp så här. Så, så gick han in lämnade varorna gick ut så tryckte han på knappen på lastbilen då kan du trycka på den igen tänkte jag ja. han inte då gick han in hämtade mer och så gick han ställde sig på exakt samma plats och bara tryckte upp den igen och bara ja vad känna. fjärrkontroll sätt, sätt sånt här någon gång eller? wow han var, han var jävligt glad över det just det sen tänkte jag på det här också mm. Eh, när, jag hör, när vi hörde av oss förut När vi satt och smsar, mm. Och jag frågade om vi skulle spela in podd mm. Och så skrev du att Jag bajsar Klart mm. om tio minuter ja. Jag satt också och då ja. Och jag tänkte på det att Det är ofta man sätter sig på toa Man är ofta med sig telefonen då När man ja. sitter och bajsar ja. Och man smsar ofta Polare då ja. För att se vad som händer Och sånt ja. Man tänker man har slått två flugor Men man bajsar Det är nice ja. Hör av sig det är polare, också nice? Ja. Och det är väldigt ofta Som de också gör det Om man, om man antingen smäsar dem Eller ringer dem Så de bajsar också ja. Väldigt ofta ja. För det är väldigt ofta När, när vi hör av oss varandra ja. som, som vi båda bajsar ja, Men vi gör ju det ofta också Ja men det är så jävla gött ja. Men jag tänkte Jag, jag, jag satt på toa En ja. om dagen ja. Och telefonen ringde jag bara, Alexander Larsson Vad vill han mig Såhär Ja, så här. ja så jag svara hej. Ja, tjena. Du jobbar här. Bör inleda ett samtal med jag bara. Ja. Vart fan har ni catch up på sen? Seriöst. <laughs> Jävligt roligt. Ja. <laughs> ja, det tog sjukt lång tid för mig att hitta det också, sist. ska. Ja. Det står borta vid brödet. Ja. Varför gör du det? Jo, ja, alltså affärer i Sverige är uppbyggda på det systemet att man ska gå omkring och leta efter saker och plocka på sig mycket mer annat och ja. sen så kommer man till kassan, men mycket kanske mer vad man Precis. Det skiljer mot i USA när det är liksom aisle 7. Allting är bara uppradat mm. och så frågar man ja ah, vart har ni det då? Ja ah, det är där borta på rad 7. Ja, ah, tack så mycket, då går jag dit. Ja. Fy fan vad bra det är. Ja. Det är smart. Det är nice mycket, mycket kast med USA, men där har vi Lars ringde med också en dag och frågar exakt samma grej. Fast ja. på systemet var han då. Ja. Och, han frågade, och så frågade han... Men där jobbar inte du. Nej, Man han sa... Vart fan står Anderssons starka? Frågade han mig. För han vet att jag brukar köpa den ganska ja, ofta. Ja. Jag har några backar Ja. ja. Och så bara... För jag, var helt, jag sov helt. jag när han ringde. Ja. Och så skulle han i alla fall köpa det. Och så sa Det står där. Han bara... Ja, men ofta det där Och så la han på. <laughs> det var lite roligt. För jag kom med en idé till Larsson. Ja. Att jag sa... Du borde ge någon spritsort Eller en vinflaska med hennes namn Så sök på hennes namn i Och se om det finns någon vinflaska Som heter samma namn som så, mm. så här. Mm. Och då blir det starkare ja. <laughs> Istället för hon heter ju Andersson i efternamn Och då sa jag till Larsson att Fan jag ska köpa ett flak Anderssons till din tjej jag. Så jag går Larsson och snog min idé Och gör det Fan är det för stil eller och jag, vet jag vet att Karin mm. Lyssnar mm. på oss mm. Just det Karin, det var min idé Det var inte Larsons <laughs> idé var det inte Yes Ja, det var min idé Som Larson snodde Den jävla fittan Nu fick du ingen procent av mig bara för det Tänk om jag hade köpt Anderssons till dig Karin, då hade du fått det Och så hade Larsson köpt något annat till dig också ja. nu, fick bara, nu fick du bara öl Fitt Larsson Ja. snår i alla fall. Mm. Jag var i Göteborg. Ja. Och alltså, så jag... vet jag inte om han gav det till den i och för sig. Nej, han kanske drar upp allt själv. Kanske. <laughs> Men jag trodde att det skulle vara så. I alla fall. Ja. Fortsätt. Så jag var i Göteborg. Jag var på Pustervik och på Kristikalaset. Mm -hmm. <laughs> <laughs> det är mycket trister och mycket systemet idag. Ja. Men det är gött. Ja. Fortsätt. Så att, och så det var, det var jättekul. Och Christer uppträdde med sitt band. Vad fan de heter? Universal Pop Lab. Som är ju ett syntband Syntpopband Typ okay. För fan vad bra de var Alltså? Så jävla bra <laughs> Fy fan lyftar ni Jag stod, stod längst fram Och liksom var amazed på hur? Jag trodde det skulle vara så såhär plojkul Ja Som att Han sysslar inte med det liksom så här. Nej, nej, precis Men det var bra. svinbra <laughs> var vad sjukt Sen när vi skulle gå så gick vi fram Och, och eftersom att det var ett kalas för Christer då mm. Så sa jag um, Vi tänkte gå nu så du är det jag. ja. ja. ja. Sa, varför då? Ja. Jag ba, vi att är trötta han ba, väldigt bra anledning. Ja, det var Ja. Och jag ba, ja men, men tack för att vi fick komma. Ja. Och, och grattis så mycket. Mm. Han ba, ja, det är ju egentligen vi tjuvstartade lite. Det är ju egentligen januari nästa år Som vi fyller tio år, men det här, <laughs> Va? det men, det här är, men det här är tionde året vi sänder så att vi tänkte, vi vet ju inte hur länge vi får hålla på. <laughs> fan, vad dåligt, så kan vi inte göra. Man, bara, man kan ju inte säga, jag firar, jag firar, jag firar, år, jag firar nu på sommaren. Precis. Men jag fyller år om åtta månader. Jag, bara, ej, kan jag man inte vet göra. inte hur länge vi kommer att hålla på. Nej visst, ni har hållit på i nio och ett halvt år nu. Ja, typ. Det kommer att hålla på ett tag till. Ja, jag ja, Jävlar vad trevliga de är. Alltså. Löjligt trevliga människor. Mm, fan vad nice. Och så sa han, för det var jag och Malin som var där då. Bara, mm. Är ni ett par? Vi var ja. Jättefint par. Hade jag haft en sån här tjej eller en sån här kille, då hade jag också gått hem nu. <laughs> så, alltså. Vad mysigt. På tal om att gå till ställen, ja. så är du och jag varit på bio. Ja. ja. Inte, inte ihop, men Nej. vi satt jävligt nära varandra. Jag var sjukt nära satt varandra. Ja. Alltså, du satt bakom mig. Ja. Kunde se närmare varandra i och för sig. Mm. Jag, satt helt, eller ja, jag och personen som jag var på bio med, mm. vi satt ju helt själva på vår råd från som satt med oss först De flyttade bak De våran ju upp till Precis Tokigt Luktar ni så illa? Förmodligen Fan Men i alla fall Så det var lite jul Filmen vi såg var ju Prometheus Prometheus Hur uttalar man det? Prometheus Prometheus Prometheus Prometheus Förstavast Prometheus Prometheus Så hette det Prometheus Sacka sjutton gånger nu va? Prometheus Yes Ja Ja jag tycker inte att han var jättebra. Äh. Jag, jag, jag fattar inte början där. Men han drack den där jävla grejen. Och han bara vanischa och ramlar ner i vattnet i Avattenfallet. Mm. Vad var grejen med det? Äh, han tog väl livet av sig det. Ja, men varför gjorde han så för? Det äh. som att det fanns någon mening med det. Tror vi. Ja, det. Men han drack väl det där som kommer senare i filmen. Ja. Ursäkta om vi spoilar saker här, men. För folk som vet, vi kommer att prata om det Så det kommer att vara spoilers här nu ja. Kommer det vara ja. Så ni kan spola fram en fem minuter kanske Om ni inte vill höra det här om ni ja. ska se filmen. Ja. Eller så pausar ni Och så går ni och ser filmen Och så, och så lyssnar ni vidare på oss sen Det kan ni göra, ja. det är ja. nog bäst vi, vi pratar vidare då ja. Ja. Uh, För det var, ju det var ju Det var ju död, vapen uh, nå, Någonting Ja, ja. ja. Uh. Uh, Jag vet inte den var konstigt det var inte jätteläskig Nej, det var inte läskig alls Det, det typ äckligaste var ju När den här jävla snigen kom Med fittan <laughs> eh, Fittsnigen Ja, precis ja, Den ja, där kobran som, som, som, som hade eh, en fitta som han ja, precis Som ja. knäckte armen på honom, det tyckte jag var lite äckligt Ja, det Samt var ju lite som... äckligt men det var ju inte Sen tyckte jag det var äckligt När han kom kryparnas där också Helt jävla konstig ja. utanför porten där ja, Han såg lite grudgig ut ja. Ja. Men, Som en krabba Det var ju snygga effekter mm. Och jag tycker det är jävligt bra bildkvalitet På 3D i Trollhättan På biografen Om jag går på Göteborg på 3D ja. Då får jag alltid ont i ögonen Ja och det är lite störigt Ja, Och det får jag inte här Nej men jag tycker det är jävligt skarp bildkvalitet. De är liksom de glasögonen som här, de har ju utbuktade här fram mm. så att man kan ha glasögon under liksom. Ja, precis. Jävligt smart. Men jag tyckte ändå att de satt lite för långt fram så att de ah. liksom gled ner lite hela tiden så att vi har alltid peta upp dem. Jag, tog, jag tyckte det gjorde ont vid öronen Ja, jag flyttade också. dem fram och tillbaka så att de mm. utan början ibland. Alltså, mm. fanns den är smart. Mm. Men det jag hade det, fan, det hade nog inte varit fel att se den utan till det. Nej, kanske inte. Men ja. ja. Ska vi ge betyg? Eller? Mm. Nu tycker jag ju att det sa vi också att en lista från 1 till 5 är lite för litet. Mm. Så vi kör en lista från 1 till 10. Vad <laughs> ska vi ja, göra ja. Det? Och om det hade varit en lista från 1 till 5, då hade jag gett den 3. Så nu får jag väl den en 6 Men då är ju det helt pointless att du uppdaterar till en 10. Grad i skala. Ja, men det är det jag menar. Du blir ju samma grej ändå. Nej, men du kan ju ge den en sjua nu. Nej, men det tänker jag inte göra. Nej, men det tänker jag göra. Okej. Okay. Kanske. Vad sjua, det är ju jävligt nära tio det. Ja, det är lite för nära tio tycker jag. Jag ger den en sexa. Eller sex och en halv om man får ge en sån. Du, du är ju... Nu är du nästan på en 20 i skala. Ja. Fast, ja. Nej, då är det en... Det är ju en sex och en halv, det är det ju. Absolut. Skål på det. Ja. <laughs> för att vi är... Ja, ja. Vi möttes i mitten där gjorde vi ja. Vi möttes halvvägs ja. Vi brutade. Precis. Nej men den var CV-värd Men ja, ja. Nej. Fyta sms nu ja. Oj, av vem då Av Malin Okej, okay. <laughs> får du läsa här <laughs> Är du hemma eller Nej <laughs> <laughs> Nej det är han inte. Ja, Men ja Det var väl det vi um, var på Timbuktu. Timbuk. Timbak. Tim, timbak. Mm -hmm. Jag var på Timba Vart var du häromdagen också? Du har satt två spelningar, va? Ja. Vad var då? För jag såg att du har lagt upp en bild på Instagram när du tog ihop en kille som stod och sjöng. Det är krister. Är det krister? Ja. Var det de som spelade då? Ja. Ja, för jag är där som diskuterar det här. Vem fick jag det? Sade vi. Ja, med skägget menar du? Och en uh, kaptensmösa. Ja ah, det kanske var Ja ah, det är ah. Christer det Ja ah, se på fan ah. Okej okay, vad du <laughs> Okej okay, ja Och så har du sett timbak 2 alltså Jajamän Okej okay. Fick du någon intervju med Nej stod jävligt långt bak Jaha okej okay. eh, Men det var nice Och eh, jag var där med Malin Och Malin pekar på en tjej Och säger det där är ju Amanda Från Idol tror jag Amanda Jensen Nej, inte den Amanda Nej eh, Utar sms nu igen Ja Ja då skrev Haha med. Då gör jag väl något annat då vart är hon då? Är hon hemma? Jag hon i Trollhattan? Är hon i 12? 12. Mm. Okay. Mm. Ja, Inte Amanda Jensen. Hon som vann Idol sist, sist typ, Eller när det var. Hon som var med i Big Brother. Mm. Va? Nej. Okay. Ingen aning. Jag vet inte vilka som är med i Big Brother. Men hon som var. Hon var med för länge sedan i Big Brother. Mm. Nej, inte hon. Inte Picasso. Nej, okej. Någon Amanda som vann. Mm. Mm. Och jag bara, det kanske det. Ja, Ja, hon såg väl ut åt det hållet Så vi stod där och spekulerade lite grann. Mm. Och sen så när vi gick ut så gick vi så här, Gick hon precis framför oss okay. Och Och så satte det några, du vet Kanske 13 åriga tjejer Ner På asfalten Och när den här Am -ama, förmodade Amandan då Aha. Gick förbi Aha. Så blev de alldeles tokiga och pekade Aha. Så det var antagligen hon Det var nog antagligen henne då det vet man när små blir galna blablabla. håller för munnen så här så pekar de och så. Så precis. Då vet man. Ja. Yeah. Att det var något Att det är sant. Precis. precis. har du duschat hos Oj. En, en en flickbekant någon gång. Ja. Ja. Har du då då har du ju inte med dig dina egna duschprodukter så att säga? Nej. Använder du då hennes? Ja. Vad vad hade hon då då typ? Massa grejer. Ja, för det är till att börja med så det är det ju nice, det är mycket. Det Och jag vet inte riktigt var jag ska börja någonstans. V vad ska man ta? Man bara vad är det här? Ja, jag, väl, det jag här? väljer det som är det fruktigaste. Ja, älskar ja, när det är absolut. balsam. Mm. Men man vet inte ofta vad som är vad. Nej. det typ bara är det här balsam? Ja, men det är balsam så jag skiter ja. i sånt. Nej, ja, jag vet inte. Nej men precis. Men nej, det är det jag menar. Nej. Vad är det? Är det eller är det balsam? Jag använder inte heller balsam. Nej. Nej. Ja, då vill jag välna veta om det är schampo eller balsam. Ja, för det är ju meningslöst att ta balsam Ja, för då blir det bara eh uh, eller hur? Ja. Ja. Um, det, det jag menar, det är väldigt mycket att välja med Så jag gillar jag gillar de fruktiga sakerna. Man bara åh, oh, mmm, frukt. Gött. Ja, som fan. Ja. vad fan ska vi göra en Men typ, Nej, eller eller hur? jag funderar på att börja äckligt? köpa fruktiga tjej ja. grejer. Det är asnart. Vad nice. köra? Varför skulle inte en kille kunna lukta frukt för? Precis. Men det är däremot inte riktigt nice. gillar. Det är såna här krämiga saker som man smörjer in sig i som liksom är någon slags mjukgörande jävla skit. Som, som är så kräm man bara nu ska jag duscha bort det här tvålen Man bara Försvinn från mig då Äcklig ja. Varför tog du på dig det då? Men det skulle ju göra mig ren Med sånt? Ja men det var ju något tvål Det var ju bara att det var mjukgörande på något jävla vis Krämaktigt Ja, ja. Okej okay, då Inte mer sånt <laughs> Nej Men frukt Nice <laughs> Det är nice approves. <laughs> På det ja, ja Frukt ja, ja. Approves <laughs> <laughs> Approven <laughs> Ja precis Läste. Lime approved. Jajamän. <laughs> <laughs> Slut. Eh, Carl Philip. Ja, just det. Har du läst om honom? Eh, vad fan var det som hände där? Ja, men han var ute och gick. Ja. <laughs> och no... <laughs> Gör rätt till en historia nu. Carl Philip var ute och gick. Ja. Det, det var en gång. <laughs> det var en gång en kronprins. Ja. Han, var, han var ute och gick i Gnosjö. Mm. Skåne. Eh, och då var det två personer som... Eh, Ja, de var ute och åkte till bil va Så såg de den här killen va Och så stannade de och frågade Ska du ha skjuts någonstans? Ja Och han bara det är det lugnt Och de bara Det är prinsen! <laughs> jo ja. Men ja. Han, vänt, han väntade bara på sina vänner Som skulle plocka upp honom Men de kom lite sen Så han började gå ja, ja Och sen så var det några andra som, som träffade honom då Och frågade om han ville ha skjuts Men han sa att det var lugnt typ Ja Och så sa de att det var prinsen Ja, precis Och sen Sen undrar jag vad som hände efter detta, de bara... Okej, okay, det där var prinsen. Han vill inte ha schysst av oss. Ringer du Aftonbladet, eller? Ja, eller <laughs> Det var ju det som hände. Typ. Ja, förmodligen. Vad är det med folk? Jag fattar inte. Kan måste... man inte bara... Oh, shit, kul. kul Kul att prinsen var ute och gick ja, det och Sen skulle han till någon, till någon race eh, han, han kör ju bil, vet du ah, just Och sen så kraschar han sin bil Och så kvalar han inte in i racet så att ah, säga. Fan vad dålig han är <laughs> Men Han är prins, så han får lägga göra vad han vill På tal om aftonbladet mm. Så läste jag här Att i Bagdad mm. med, På internet annonserar Al-Qaida På arabiska halvön efter självmordsbombar På flera ex extremist ex Det här är ett jobbigt ord Extremistiska, Extremistiska forum mm. erbjuder organisationen träning för den som vill driva ett eget individuellt jihad. Mm. Den som är intresserad uppmanas att skicka ett e-brev. Ett e-brev, ofta man säger e-brev 2012. E-brev är ju än e-post. Ja, e-post kan man ju säga. Det känns lite ja. fel. Ja, lite kanske. Men det är ett e-post är ju ändå ett e det Känns er själv. Mer korrekt än e-brev. E-brev är ju stört. I alla fall, skickat. E-brev med en kort resumé och tänkta mål. Prioriterat är enligt annonsen amerikanska, israeliska, franska och brittiska mål. Det Tänk om sådana bara tja på blocket jobb liksom. Ja. Ja, vi skulle, en självmordsbombare skulle du ha här. Söker oss utåtriktad, trevlig, glad person med ja, precis. som vill jobba sig uppåt. Jag ah. gjorde du det där? Fes. Nice. Ja. hemska människor är vi. Ja det är vi. Du, jag är färdig med min lista här. Men jag är ganska färdig, jag med. Ja. Faktiskt. Ska vi runda av? Ja, det tycker jag. Så... Fast vi har ju lite mejl. Ja, vi, just... vi fick ett mejl där. Ja, just det. Ska vi ta upp det eller? <laughs> det kan vi göra. Ska vi läsa det som det är eller? Vi, vi fick två mejl tror jag. Ja, det fick vi. Ska vi börja med Fia Hellström här som har ja, skrivit till oss? Ja. Nu läser jag det som det är. Ja. Hallå! Jag har lyssnat på några av era avsnitt. Trots små, irriterande, kopierade uttryck från andra podcast så jag har jag fortsatt att lyssna. Men orkar inte längre er att ja yeah! i början. Vi, jag vill säga att vi säger ju inte, ja, utan vi säger ju mer, ja! Ungefär så. Ja. Ja. I alla fall, i början av eh, senaste avsnitten är bara löjligt, skrev de. Och så skrev jag, varför försöker ni låta som tack för kaffet hela tiden? Skrev de. Ja. Och det gör väl inte, egentligen. Det är Nej. bara lite en, eh, okej, okay. jag känner inte att de har eh, copyright på den grejen. Inte, inte man kan inte börja. Alla, att vi säger att ja, ett jag kan det i början av Precis. podcasten. Det har de till Jag gillar ju tack för kaffet som fan! Ja, jag lyssnar ibland. Jag tycker de är jävligt roliga. Coola uh, killar. Men, roliga killar Ja, det är de. Uh -huh. um, men det de tänker de på med kopierade uttryck, det är typ uh, BAM, att du säger det ibland. Vi är mest Larsson som gör det. Ja, det kan det vara. Jag har fått kliva bort många sådana. Har fått göra genom våran tid När ja. Larsson Men eh, ja Men det är ju för att ni lyssnar på dem Ja precis Så det blir väl som man umgås, kan, ja, man säga. kan man umgås Podcast säga. emellan Men de eh, är bra Ja det är de Men eh, jag tycker att vi kan väl skrika i början på våran podcast Om vi vill, ja, om vi vill så får vi väl vi det Det är ju ett schysst sätt att bli ganska så pepp Ja det, det är ju det Och det vill man ju vara Absolut För det behövs så fick vi ett mejl från Hampe också Han ham alltså, skriver hon också Ni skulle kunna ha en bra podcast om ni gjorde något eget Istället skrev hon också sen. Och så skrev hon Med vänlig hälsning Sofia Ja Så tack Sofia, tack, Sofia. För mejlet, att du tog dig tid att skriva mejlet Det var bra Och sen Nej, fick men... vi ett från Hampe också Ja. Och då skrev han Jag var en av de två som mejlade sist Ni skulle ge bort en tröja Skriver han Aha. Han vill ha en tröja nu va? Nu vill han ha en tröja Eh, har han skrivit eh, storlek och adress? Eh, nej, det har han inte gjort Är han, är han dum eller? Han är lite trög <laughs> Lite kantstött kanske <laughs> Men han skriver alltså att han ska till Serbien Och vandra 16 mil i sommar Ja. Så då tänkte han Då kan han göra på sig den här, lite reklam i Serbien Jag tycker absolut. För det vore lite kul att få lite serbiska lyssnare mm. Hampe, skriv Adress och prefererad Storlek så skickar vi en T-shirt till dig mm. Och Sofia om du också vill ha en t-shirt så får du det. Så skriv storlek och adress så skickar vi en till dig med. Absolut. Om hon fortfarande lyssnar. Ja, precis. Det vore ju kul. Ja. Så ja, vi har t-shirts att dela ut. Så kör hårt. Kör hårt. Och eh, ni andra som också är sugna på en t-shirt, fjäska för oss. <kör> Absolut. Så får ni säkert den. Ja, det får ni. De det är inte så svårt att få den heller. Nej. Är det inte. Bara man är lite Skicka in ett mejl med lite kritik, med lite kritik så får ni ett. Eller en Kanske. bild på er själva nakna. Det funkar det med. Så, titta här, jag behöver ju en t-shirt. Du är helt naken för fan. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, nej, men det var alla. Allt för idag då. Ja yeah. Maila in på fillfunketjime.com. Gör det. Och så följ oss på Twitter och gilla oss på Facebook. Precis. Och raita på iTunes. Och skriva en recension. Och för guds skull maila till oss. Ja. Det är, vi vill ha många fler mejl än vad Absolut. vi får. Ja. Det vill vi ju. Ja, det är jättekul med mejl. Det är så jävla nice med mejl eller har ni, har ni lagt av med mejl? Är, är ni så liksom... Jag, jag tycker det är jobbigt att skicka mejl. Jag förstår vad du lyssnar om de inte skickar mejl. Ja, men det är kul att för få mejl. Speciellt om de har en hotmail eller någonting. Men har inte ja, men en jag hotmail. Ska logga, jag ska logga in på hotmail här. Och så ska jag trycka. Så tar ha. Det lång tid. Och du ska har jag väl en mejlklient? Nu har jag det. Ja. ja. Men nu, och sen blir ju min hotmail bannad för ett tag sen. Ja, men det blir ju min med. <laughs> så jag får inte kvar den. Men nu har jag ju en gmail istället. Men ja, det är klart man har det. Men gmail ska det vara för fan. Ja. ja. Vi då. Det ska vi göra. Ja. Har det gött då. Ni har det så jävla bra. Ja. Och mejla. Fylletanke1gmail.com Även om det är lite jobbigt. Precis. Men kör. Kör. Oj, det var också ett uttryck kanske. Kör. För det har ju de också en patent på kanske. Ja, just det. Men vi gillar det. Tack för kaffet. Nu kan ni gå och lyssna på dem. <laughs> det kan ni göra. <laughs> har du så bra. Och puss och hej. Och puss, hej, fräs.